Так, так, от твоїх доносів багато буде залежати, їх перевірять, і коли вони хоч трошки підтвердяться, загине той, на кого ти донесеш. А не підтвердяться, тебе візьмуть на підозру, і ти можеш загинути, бо значить і ти непевна. Вибач, дядю, я. Я не зовсім розумію. А хто ж є для них певний? Ті, що не арестовані? Ні, не так. Певні ті, що не можуть шкодити. А які ж не можуть шкодити? Сергій Петрович помовчав і тихо-тихо відповів. Ті, що зв'язані, скуті, що не можуть рухнути ані пальцем проти влади. Звичайно, не фізично скуті, а морально, не фізичними кайданами, а чимось іншим. Правда, є скуті фізичними кайданами у концтаборах, тюрмах, каторгах, але часом духовні кайдани міцніші за фізичні. Так, дівчино, люди воліли б мати фізичні кайдани, піти в констабори на каторгу, аніж бути в кайданах духовних, та не сила їм порвати їх, не сила. І Сергій Петрович кумедно крикнув і знов замовк. А два обличчя впились у нього двома парами очей і ждали. А які ж то? Духовні кайдани, дядю, нарешті тихо кинула Маруся. І Сергій Петрович пильно по черзі подивився на дітей, немов перевіряючи їх. І з гірким усміхом проговорив, які кайдани, та дуже прості. Любов і страх. Любов до себе чи до інших. І страх за себе чи за інших. Любов до себе – це насамперед любов до життя, яке б воно не було. Це найвищий закон тієї сили, що нас створила. В науці ця любов зветься інстинктом егоїзму або інстинктом життя. Запам'ятай, Васику, інстинкти – це величезні сили. Всяка жива істота має інстинкт, Життя. І хоче, чи не хоче, мусить підтримувати його всіма засобами – їжею, одежею, приміщенням. І коли якийсь ворог віднімає ці засоби, у неї виникає страх за своє життя. Тоді її інстинкт кричить, хвалтує, примушує істоту тікати від ворога або боротись із ним усякими способами. Та іще інші загрози істоті. Наприклад, фізичні страждання, фізичні болі. Через те от буває, що коли живу істоту б'ють, завдають їй фізичного страждання, то в неї теж виникає страх. В більшості випадків люди коряться тим, які їх б'ють, виконують усілякі їхні вимоги, признаються в усьому, чого й не робили стають сексотами, шпигунами за близькими людьми, зрадниками, котами, убивниками інших людей. Це одні кайдани, а є й інші. Це любов до дорогих людей, страх за них, за їхнє життя. Страх за їхнє життя у батьків, наприклад, такий, що вони готові на все, щоб рятувати своїх дітей від мук. Добре це чи погано – це вже інше питання, але це так. І тому ті, що мають змогу загрожувати життю дітей, можуть використовувати цю силу інстинктів на свою користь. Так само ті використовують любов дітей до батьків і через неї беруть дітей у кайдани. Є, звичайно, і такі батьки, і такі діти, у яких любов до себе перевищує все,